Arena Atzo publikoaren eta kazetarien txaloa jaso zituen Jos Mari Goenaga aitorrraregi etaiongarainoaren latrintxera infinita izeneko filmaren eguna izan zen. Donostia zinemaldian sail ofizialean eta aurrezko maskorraren leian hautatu izan den luzemetraia dugu. Andauziian kokatua Espainiako Gerra Zibilaren eraginez hogeita ha urtez ezkutatuta bizi zen gizon baten istorioak kontatzen duelarik fikziozko lanunek. Sator izen ezagunak izan ziren ankismaren biktimen historia ekarri na izandute aldi honetan pantalla handira Jon Garaño Bai, batetikan interesantza egiten zitzaigun, ba guk esagutzen esgenun e, gai bat e, pantalla jan hartzea, esta, testimonioa ematea edo, ba, Satorrauei. Eta hauek ziran Espainiako e, gerra zibilean beraien etxean iskutatu ziren batzuk, pentsatuz naseran beharde egun batzueko kontua izango zela, gausak lasaitu arte. Egunoiek, asteak bihurtu zirean, asteak hilabete, eta azkenean urteak. Ezta? Eta kaso batzutan, nogoitamar urtetik gore agontziran etxetik atera gabe. Dun, bueno, hor ja ikusten dutzu badagoela, ba, historia dramatiko bat, oso interesanta pelikula bat egiteko. Baina, azkenan baitere, betire beharretzu beste zerbait, ezta? motor bat, eta hor argi dago, pelikularena zala, e, personajeak bizitzen duen bera, eta da beldurra. Eta hor beldurra, Meldurrada zeran eh eragiten dizuna etik e, esateratzea edo bertan gelditzea, baino baita ere gero da zerbait gehiago da, eta lasiones aitete ke ser fisiko da la, baino gero ya ja sartzen da e, zurretaraino, ezta? eta horrek e, blokaetego egiten zaitu pertsona bezala eta aldatu egiten zaitu, eta esateko. Ordun guri interesantea hitzen zaigun, hogeita ba, 33 urte hauek kontatzea, ba, e, protagonistaren ikuspuntutik uste hori adierasteko. Bai, bueno, guk beti komentatzen dugu gaur gure historiak e, au, oso topikoa izan laike, baina bai da egia gure kasuan saiatu e, zaela bizkat e, emozio giza emozio hiledo heltzia, eta psikologiari, ez, nolabait edo ikusleak sentitzea baita beragan edo e, resonantzia badokala, ez, historiak, ez, eta e, hori egiteko era da, ba pixkat, e, personajeak eta bain beharrak eta bain gabeziak eta, eta, eta epizentroan gartzea, ezta. Estan dizendo que ha hecho goza horrible. ¿Quién ha dicho eso? E oso polita, filma, eta aktoreak oso ondo. Eh? Uste dut oso ondo, er reflejatu dutela, gertatutakoa. Eta, bueno, gero, beraieke ginduten lana primerakoa, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Merezi du ikusten, eh? Ba. infinita filmeko zuzendariekin, elkarrizketa osoa hartxalde entzun entzungai duzu euskaderratietan.